Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että Hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoisella oltaessa, kun Perkele oli jopannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaliaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vastedes, sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki, sillä hän tiesi kavaltajansa, sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija Herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autoat jos te sen teette. En minä puhu teistä kaikista, minä tiedän, ketkä olen valinnut, mutta tämän kirjoituksen piti käymään toteen, joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Jo nyt minä sanon sen teille, ennen kuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Niin opetuslapset katsoivat toisiinsa epätietoisina, kenestä hän puhui, ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätään ja sanoi hänelle, sano kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautuen Jeesuksen rintaa vasten sanoi hänelle, Herra! Kuka se on? Jeesus vastasi, se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Niin hän otti palan, kastoi sen, ja antoi Juudalle, Silmon Iskariotin pojalle. Ja silloin, sen palan jälkeen, häneen meni saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, se teet pian. Mutta ei kukaan aterioivista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi, sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jeesuksen sanoneen hänelle, Osta, mitä tarvitsemme, juhlaksi, tai että hän antaisi jotakin köyhille. Niin hän, otettuaan sen palan, meni kohta ulos, ja oli yö. Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus, nyt ihmisen poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään, ja kirkastaa hänet pian. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, ja niin kuin sanoin juutalaisille, Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla, niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, mihin sinä menet? Jeesus vastasi hänelle, Mihin minä menen, sinne sinä et nyt voi minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Minä annan henkeni sinun edestäsi. Jeesus vastasi, Sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Ei laula kukko ennen kuin sinä kiellät minut kolmesti.